Сміт натягнув його, застебнув, увімкнув, випробував, змінив налаштування фільтрів звуку та зображення, ще раз перевірив, записав на пробу близько хвилини матеріалу, вигляд табору зі схилу, один довгий статичний ракурс, а тоді переглянув його, щоб проконтролювати системи проекції. Все гаразд, він увімкнув зовнішній маркер робочого режиму і вирушив шукати ксавраса. Люди показували на нього пальцями, проте сенсацією Ін не став. Вижрінівці, як завжди, отаборилися дуже хаотично. Тож, аби оминути більші скупчення, йому довелося зайти поміж дерев. Урешті він почав розпитувати дорогу і уже пошкодував, що поруч немає море мертвих. Врешті-решт Інна провів якийсь хлопець, майже дитина. Ксаврас якраз голився. Згорбившись, він скоса зазирав у металеве дзеркальце, що гойдалося на смерековій гілці. Біля нього, розклавшись під дубом, вийшов кінь другий червоний, змащував частини розібраної гвинтівки, десь поруч грало радіо, у лісі лунав балканський джаз. Ксаврас озирнувся на сміта, на мить забравши бритву від горла. Пан Вельцман, якщо не помиляюся, пробурмотів він. «Краще держи цю лампочку ввімкнутою. Мені треба дещо записати, пане полковнику. Мабуть, ти знаєш від отих. Ні секунди без мого схвалення. Знаю. Мені це не подобається. Це цензура. Вижрен зареготав. Ясно, як божий день, що це цензура. А ти як думав? Заткнися краще, бо ще поріжуся. Сміт сів на камінь. Він чекав. Ксавра зголився». Вижрен був голий до пояса, і Ієн добре бачив, що той ніякий не Геркулес. Так, це справді був уже не молодий чолов'яга. Якби не дуже коротко стрижене волосся, то, мабуть, подекуди в ньому світилась сивина. Зараз Ієн намагався пригадати обличчя Вижрена зі зйомок, які присилали до WCN його попередники. Іначе те саме, а проте інакше. Вийшов кінь другий червоний, склав свою зброю і для проби націлив її у Сміта. Німецька Анука-44 – швидкострільна гармата для відстрілу атакуючих тиранозаврів. У відповідь Сміт націлив на нього об'єктив свого ковпака. Вижрен умився і вдягнув майку. Тоді висякався і сів навпроти Сміта. «Я розумію, що страшна посуха після такої лагідної зими», – сказав він. І начальство хоче трохи трупів, крові та сліз матерів. А найкраще – Ксавра Савижрина. Еге ж? Гаразд. Покінчимо з цим. Увімкнино це устройство. Сміт увімкнув, і на зовнішньому індикаторі засвітилося «он». До вас, звичайно, дійшли новини про смерть президента Чернішевського. Почав він англійською мовою, як це робили й інші репортери. Привабливість, вижрена для західних ЗМІ, була зумовлена серед іншого його навичками спілкування. Він єдиний серед цих кривавих ватажків, вільно володів англійською та французькою, а всі інші лише щось бурмотіли нецивілізованими мовами. І глядач, почувши, що вони не здатні говорити людською мовою, мимоволі їх дегуманізував. Адже й досі залишається актуальним універсальне визначення варвара, як особи, яка не знає нашої мови. Ви їх підтверджуєте? Поки що їх підтверджує лише посмерцем. Тож ви самі можете судити, чи варто їм довіряти. Ухильно відповів Ксаврас. Він був вправний, мав досвід, інтерв'ю давав регулярно, для чого й був потрібен договір із мережею. Зображення і усне слово – це така сама зброя терориста, як куля й бомба. Нашкодити ворогові можна багатьма способами.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 щоб дорівнятися до них за кількістю жертв? Але подумайте, до чого призводить така ескалація смерті? Ну і до чого? До взаємного знищення. А це все одно краще, ніж зараз, бо зараз винищують тільки нас. Хоча, може ви гадаєте, що саме так воно і краще, га? Бо ж завжди краще, коли гине один, ніж якби мали загинути двоє, правда? Але що коли ти і є о той один? «Пробачиш? Мовчки загинеш? Породієш за міцне здоров'я свого вбивці?» Ісус простив, ніхто не зобов'язаний бути святим. Але ж усі ви оголошуєте себе християнами, католиками. То як те, що ви робите, узгоджується з заповідями? «Ми солдати. Хіба солдати вбивають невинних мирних жителів? А хіба ми таке робимо? Ви маєте намір? Я маю такий намір» то мені слід зрозуміти, що таким чином ви берете на себе всю провину. Ксаврос засміявся. Одна душа за волю нації. Погодьтеся, це невисока ціна. Але чи це у вас не манія величі вдавати отакого телевізійного Фауста? Польські традиції торгуватися з дияволом не такі вже й похмурі. Такий собі пан Твердовський зумів навіть обдурити чорта. Взагалі поляки мають добрі зв'язки в пеклі. Ви собі жартуєте. А ви ні? Я питав, чи не мучить вас сумління у зв'язку з плановим геноцидом? А як ви гадаєте? Далебі дуже важко брати інтерв'ю в «Ксавраса вижрена».